Пісня восьма. Зміст восьмої пісні. День тридцять третій. Алкіной, запропонувавши усім громадянам, що зібрались на площі, допомогти вирядити Одіссея на його батьківщину, запрошує вельмож і корабельників до себе на обід. Спів Демодока під час обіду. Потім розваги, біг, кидання диска, боротьба, бій навкулачки, одісей, ображений евріалом, кидає камінь і всіх вражає своєю силою. Танок, під час якого демодок співає про Арея й Афродіту, всі повертаються до господи, одісея щедро обдаровано. За вечерею демодок співає про дерев'яного коня і подвиги вождів ахейських, його пісня викликає в очах одісеє сльози, Алкіной розпитує про причини його скорботи і просить розповісти про свої пригоди. Одісеєве перебування у Феаків. Ледве з досвітньої мли Заясніла Еос розоперста. З ложа свого підвелась Алкіною Васила священна. Став уже й городоборець Тоді Одісей богорідний. Гостя тоді повела Алкіною Васила священна Прямо на площу феаків Од їх кораблів недалеко. Разом дійшовши вони на камінні обтесаним сіли, поруч паладаж Афіна, окличника в вигляд прибравши, що у розумного був алкіноя, пішла через місто, щоб Одісеєві мужньому швидше від'їзд влаштовувати, і перед кожним мужем спиняючись, так говорила: Ну, бо, всі люди божді і правителі всі феакійські, швидше на площу збирайтесь, чужинця послухати, котрий до Алкіноя розумного в дім прибув ось недавно, в морі зазнавши біди, на безсмертних він виглядом схожий. Мовлячи, так вона в кожнім бажанні й цікавість будила. Швидко усі позбиралися, людей заповнили площу і лави на ній. Розумного з подивом всі розглядали сина Лаерта. В той час, бо Афіна йому ясноока, дивну на голову й плечі красу пролила божественну. Вищим зробила на зріст і на вигляд багатоставнішим. Щоб фекійським мужам і любий він став, і приємний, подив у них викликав і пошану, здобув би звитягу в іграх, якщо Одісея схотять перевірить феаки.